Много можна повісти про те, що було зі мною далі, про мої труди і дні, про знегоди і просвідки, про втрати і втішні добутки, про те, як привалила мене в хатчині лавина, і кіска зігрівала моє непритомне тіло, вилизувала мої рани, і ми продихали в снігу діру і порятувалися – і я знову липив, обновляв у морозній ціпені своє розорене житло. Проте, як одного дня залишена без сіна пропала коза, і я здер у пошуках весь білий світок і ревів, як ведмідь від розпуки, а вона заявилася в провісінь, космата, весело ока, з одвислим черевцем, і до першої паші привела – Двоєчко зазулястих збитошних козенят. Проте, як посіяв я на піщаній обмілені, придобреній торфом і козячим гноєм, І пташиним послідом насінини гороху, Квасолі і гарбуза, І вони проклюнулися, заврунили, Тужавими ліганами полізли на тички, І я обніс свій городець лищиновим плотом, Розпушував, поливав, полов, Вершив радісну працю земледільця, а з нею росла і моя нутряна радість, бо труд на землі – то любов з Проте, як слухаючи світ, навчився я чути своє серце, розуміти своє тіло, як навчився засинати на ногах і в снах читати очікувані відповіді, як навчився поглядом обезброювати звірів і вдихом розгадувати тайну трави, як птиці показували мені поживу, а листя – час днини, як пучками пальців навчився я чути наближення дощу, а волоссям прихід грози, як пізнав віщування зорепаду, мову ріки з берегами, бесіду вітру з пожухлою травою і потаємний смисл від лунку, що посилає скала скалі. Проте, як великий світ посилав мені згуки і знаки, Понад верхами гуділи темні череди бойових аеропланів, і за різнобарвними їх черевами я догадався, що йде війна. І один ширяк вронив на закраюк лісу, якраз на тому місці, звідки починалися карби схимника, сліпу бомбу, яка вивергнула височезну білу ялицю і поклала її вершком на карниз урвища. І та притичина розпилинала мені сутність перших рядків луб'яної грамоти печерного старця дерева ростуть з неба, з неба прийняло мене дерево і прихилило до землі. І тоді я зійшов зрушеною ялицею, як драбиною, в небо і став на скельний гребінь, що відкрив мені безбрежний обшир полонин. Проте, як я нипав ночами, як сновида на вольних просторах, спрагло ходив людськими стежками, а не звіриними, як напав на земляні дикунки, повні убієних вояків і небетонні льохи з опаленими тілами, і стягував тих нещасних, що недавно були ворогами, а тепер побраталися смертю до одного рову, і загрібав, бо так пристало робити з людськими кістками, як міг загладив оту бійню землею і увінчав мирним хрестом. Там я розжився на добре вбрання, майстершик, годинник, бритву, папір та писало на німецький карабін гвинтової нарізки і скриньку патронів. Тим сіромахам все вже не хибіло, а мені хащовому галайді Само просилося до рук. І про те, як запримітив мене в місячному обливі старий вівчар, що перегодя назвався Олексою, і впав на коліна із зойком. «Воскрес! Святий чоловік! Благослови, отче, лавре!» «Не святия і не отець, а радше син вам!» Хоча що дивуватися. Вицвілі косми на голові і бороді робили з мене дідища. Звідтоді мали ми з Олексою потаємні стрічі, Вівчар виносив мені в бесах крупи, муку, олію, сушениці, мило й нитки. А від мене забирав у долину сухі гриби, шкури, різьблені з дерева бавки, зілля, масті й настоянки з прописами. Як і від чого їх заживати? Поголос про безіменного знахаря ширився верховиною, і ліки замовляли аж з Мукачева, Дебрацена й Лемберга. І про черлених вовків варто згадати бодай попасом, бо й вони через монаший зшиток прийшли в мою явність. За чотири роки я злучив очищений до мене блаженним лавром лісовий терен з моїм. Це означало, що половина хащі була впорна. Тоді я дався на північ, і коли розвідкова просіка була викінчена, відкрилася ущелина в скалі. Я запримітив, що звершення шмата роботи завжди підносить мені якийсь дарчик. Між брил звивався гори потічок. І біля підніжжя сіявся рясним водоспадом. Зболіця хлиптали воду два вовки. Та які? Були вони більшими за дівчарського пса, мали широкі голови, мохнаті стоячі вуха, притуплену морду і довгий пухнастий хвіст, як у лисиці. Шерсть була черлена, на спині темна, а на животі світла. Я ніколи не видів такого звіра, хоча й чув від поважного Джорджа, що йому зустрічалися рідкісні дикі альпійські собаки, рудої барви, і що вони дуже люті, зграями кидаються на олені вікі зшматують їх на місці. Людині теж їх варто стерегтися. Мені сі звірі ще нічого лихого не заподіяли, і я вистрелив у небо вовки пружними скоками. Шушнули в хащу. Камінь ущелини громадився грудами і руди. Від цього і вода здавалася черленою. Я пив пригоршнями і хлюпав собі на розпашилий вид. У борозних долоні лишилося кілька блискучих крупинок. Чи мені здалося? Підсунув під бризки шапку. Вода хлюпотіла через вінця, а на споді... Танцювала золота насінина. Золото! Зміїстий потічок вимивав із черленої скали золото. Схимник натиком згадав про цю жилу, до якої сам він лишився байдужим. Тепер вона відкрилася мені, як плата за роки лісових труднацій. І смішно, і грішно. Я не знав, чи придасться мені колись золото, але, маючи хазяйську хить, не міг пуститися на морноту і став добувати золото, як добував хліб насушний, чи сіль, чи гойні трави. Я сплів щільні лотки, змачули, і вистелив ними русло потічка. Золоті лусочки осідали на кострубатих згинах. Раз на тижні я визбирвав їх і ссипав до шкіряного рептушка, якого ховав у дупло ясеня. Чубатому дятлові, що загніздився на моєму дворищі, ота хованка не заважала. Пересипаючи якось золотий пісок у руках, я подумав, немає повного щастя в житті, лише крупинки його, немає цілої правди, лише піщинки її, золоті піщинки правди, які... Належить збирати і громадити у скарб Кожний, хто прагне чуда Від долі, від людей, від неба Чудо в тобі Поглянь у дзеркало Добрими, усміхненими очима Ти одне з чудес, сотворених творцем Він хотів створити тебе саме таким Таким ти йому Потрібен. Будь собою, приймай себе, радій собі, заглядай у себе і знайдеш у цій криниці все, бо дано тобі все, що потрібно і понад все.